dio opcija ni na u vremenu punom košmara laži zabdve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 بلغى الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بداع وكل بدأتهم ضلالة أما بعد. بشتفاني سلوشتاواتي دراجة براتشوة اي صينينا سسرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. U našem večerašnjim predavanju mi ćemo govoriti na temu vjerovanje, el iman. Kažu islamski učenjaci da riječ el iman u arapskom jeziku u osnovi dolazi od riječi amn, što znači sigurnost, a sigurnost je suprotna strahu. Kaže imam Ragib al asfahani u svom poznatom dijelu Emu Fredac, da je osnova sigurnosti, da osnova sigurnosti upučuje nasmirenost ljudske duše i odagnavanje straha od iz srca. Kao da se želi reć, draga moja braćo i sestre. Da onaj ko se bude opisao imanom, vjerovanjem u Allaha subhanahu wa ta'ala, da će on dobiti sigurnost u svojim prsima, u svojoj duši, u svome srcu i da nema za njega straha. Što znači da onaj ko ne bude imao iman, ko ne bude imao vjerovan i u Allaha azzawajal, ko bude živio na ovome svijetu bez vjere, da on neće osjetiti sigurnost, da će on neprestano biti u strahu. I to je tačno. Vjerovanje jednako je sigurnost, nevjerovanje jednako je strah. Vjerovanje je jednako smirenosti za razliku od nevjerovanje, od nevjerovanje koje dolazi sa sikirancijom nestabilnosti i tako dalje i tako dalje pa onaj ko želi da ima džernet svojim prsima da ima rahatluk i spokojstvo u svojoj duši da ima smireno srce neka se opiše osobinom imana, vjerovanja a onaj ko želi da živi u strahu u napetosti u sikiranci i tako dalje i tako dalje neka ostavi vjeru. Pametan čovjek čak u svojoj prirodi to ima će izabrati naravno sigurnost izabraće sigurnost spokojstvo, rahatluk idući putem imana idući putem vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala i svega ono o šime su došli poslanici. O tu da islamski učenjaci kad govore O definiciji vjerovanja, imana, u arabskom jeziku kažu da je značenje imana, vjerovanja recimo atumarine, što znači smirenost ili spokojstvo. Dok drugi kažu da riječ iman, vjerovanje upućuje takođe etiqa što bismo rekli pouzdanje. Što znači da čovjek koji prihvati vjeru u Allah subhanahu wa ta'ala, on je pouzdan, ne može se desiti da iznevjeri, da iznevjeri, ne može se desiti da takva osoba bude nepouzdana. Dok šehehul Islam ibn Utajmi je, rahmatullahi aleyh, ipak izabire i odabire, pa kaže da riječ el iman u arapskom jeziku ipak upućuje na potvrđivanje ili prihvatanje što bi značilo da dolazi da upućuje na riječ el iqrar da ima kako i kažu takođe da riječ el iman upućuje na tazdiq kao uvjeriti se u nešto ili prihvatiti na takav jedan način a što se tiče širijaskog značenja riječ il iman, da vidimo šta to znači riječ il iman, vjerovanje u šerijetu u objavljenom značenju koji Allah subhanahu wa ta'ala spustio svojome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da vidimo čega se to sastoji vjerovanje jer mi imamo određene probleme po pitanju svetanja vjerovanja pa imate ljudi koji kažu ne bitno kakva ja imam dijela bitno je da sam ja vjernik u srcu šta ti znaš kakav sam ja u srcu, a kad ga pogledaš u njegovim riječima, vidjet da su njegove riječi daleko od svjetlosti Islama. Kad ga pogledaš u njegovim dijelima, vidjet da možda nema nikakve veze sa Islamom i sa onim čime je došao Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Kad usporediš njegov put života, vidjet da se on potpuno odmetnu od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Niti je uči, niti je naučava, niti želi da ima ikakvu vezu sa Islamom i sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom. Kad mu pogledaš u porodicu, vidjet da njegova porodica živi totalno drugim, na drugim principima. Da njegova porodica ima sasvim drugačiji sistem života od onog sistema kojeg Allah subhanahu wa ta'ala traže od vjernika i vjernice. Zato je veoma bitna stvar, draga moja braćo i cijenjene sestre, da vidimo što je to vjerovanje. Nemojmo se kriti i za puke, tvrdnje, šta ti znaš, kakav sam ja u srcu. Jeste, tačno je da je osnova imana i osnova vjerovanja u srcu. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Ala Doista je, bogobojaznost ovdje je pokazao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u srcu. Jeste, srce je osnova, srce je temelj i dijela srca su veoma bitna, i riječi srca su veoma bitna, ali... Isto tako, čovjek se gađa sa onim što ima, pa kada je čist u srcu, onda njegove riječi moraju biti čiste. Kada su njegove riječi čiste, onda moraju njegova djela biti čista. Ne možemo razvojiti dijela od riječi i riječi od dijela. I ne možemo razvojiti srce od riječi i srce od dijela. Ne. Sve ove komponente moraju ući u vjerovanje. I ne mogu se razvojiti. Eh, sada... Ima stvari, ima riječi, ima dijela koje su uslov za temelj, za osnovu imana čovjekovog. Ima riječi, ima dijela kojima mi upotpunjujemo tu osnovu i nadglađujemo se kao vjernici. I o tome ćemo također govoriti. Zato vjerovanje ehli sunnata u al džema da je iman, vjerovanje, riječ i dijelo. Pazite dobro, riječ i dijelo. Što znači da u vjerovanje, u naš iman kojeg mi ispoljavamo, u sebi sadrži riječ i dijelo. To je vjerovanje ahli sunnata u al Zato kaže ših u lisan minuta ومن اصول اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح اتم الى vjerovanja otemni stvari u koji vjeruju ehli sunna wal jamaa jeste danas danas din danas vjerovanje se sastoji od rieci i djela pazite dobro rieci srca i rieci jezika djela srca i dijela jezika i dijela vanjskih organa što bi značilo da pet stvari ulazi u naše vjerovanje da pet stvari ulazi u naše vjerovanje koji to pet stvari pa fino smo i poredali prvo riječ riječi srca nakon toga riječi jezika druga stvar Treća stvar, dijelo srca, četvrta stvar, dijelo jezika i peta stvar, dijelo venskih organa. I za svaki od ovih pet komponenta, za svaki od ovih pet stvari, inšallahu ta'ala, pokušat ćemo spomenuti dokaz ili iz Kur'ana, ili sunnata Allahu poslanika sallallahu ve wasallam, da ne bi onaj, Ko ima sumnji po ovome pitanju, ko želi razdvojiti svoja dijela od vjerovanja ili svoje riječi od svoga srca i želi se skriti za tvrdnje i za tvrdnji, nemoj mi gledati u dijela, nemoj mi gledati u riječi. Šta ti znaš kakav sam ja u srcu vjernik ili ja sam vjernik u srcu. Bitno je srce. Jeste, srce je bitno. I rekli smo, to je temelj i to je osnova. Ali isto tako, ne možemo razdvojiti tvoje riječi, ne možemo razdvojiti tvoja dijela, jer čovjek se gađa sa onim što ima u svojim prsima. Zato čisto srce govori čistim riječima. Iz čistog srca moraju proizaći mudri i pametni razboriti postupci iz pokvarenog i prljavog i bolesnog srca izlaze riječi koje su pokvarne, prljave, nemoralne i tako dalje, daleko od Allaha subhanahu wa ta'ala, daleko od zikra, daleko od ibadeta. Iz takvog srca proizilaze postupci koji su ružni, koji su suprotni od onoga što želi Allah subhanahu wa ta'ala od nas kao naš gospodar. Znači, draga moja braćo i cijenine sestre, vidjeli smo da je vjerovanje riječi i dijela. Riječ i dijelo. Prvo, riječ srca. Na mnogo mjesta u Kur'anu, i vidjećemo također u sunetu Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, se spominje riječi srca. Kako to? za srce može govoriti? Jeste. I srce može govoriti i mi imamo to objeđenje da imaju riječi Srca. kaže Allah subhanahu wa ta'ala innama ilmu'minuna alledhine amenu billahi wa rasulihi thumme lam jartabu doista su vjernici oni koji vjeruju v Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam thumme lam jartabu a nakon toga oni više svoje vjerovanje nemješaju sa sumnjom oni više ne sumnjaju što znači da imaju čvrsto ubjeđenje u svome srcu čvrstu vjeru. A u drugom Kur'anskom ajatu, šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala, oni govore riječima svojim, odnosno ustima svojim, riječi, koje nisu u njihovom srcu. Pasite, dobro. govori jezicima svojim, ustima svojim, u nafici, mjeri. Kažu, mi verujemo u Allaha. Ali te riječi nisu u njihovim srcima, što direktno Allah subhanahu wa ta'ala na ovakav jedan način potvrđuje da postoje riječi srca. Govori riječima, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Kad susretnu vjernike, munafici, lice miri, kažu, mi verujemo, mi s vama. Ali oni govore, Yaquluna bi afwahihim ma laisa Oni govore riecima, jezicima, ustima rieci koje nisu u njoj zasu. Što znači da mora srce progovoriti? I uči Allahu subhanu wa ta'ala veru mora da kaže la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah srcem. Govor srca. O da kaže Allah uposlanik sallallahu alaihi wasallam poznatum hadithu, koi govori o šafa'atu, zagovorništvu. Allah uposlanika sallallahu alaihi wasallam nasudnjim danu. Ya khruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi minan khayri ma yazinu ša'ira. Pogledajte, draga moje obracive sestri. Kaže Allah uposlanik sallallahu alaihi wasallam i izāciče iz jahnama nasudnjim danu pazite dobro. Ko? onaj ko bude rekao la ilaha illallah, a u njegovom srcu se bude nalazilo dobro, koliko je teška zrnogorušice ili zrnopšenice. Ko bude imao u svome srcu i ovoliko imana, izaći će iz vatre, kad tad, ali obećan mu je žernet i siguran je od, vječnih, od vječnog žehrnama. Ali ovim hadithom želimo reći u ovome kontekstu. Ko bude rekao la ilaha illallah, u njegovom srcu se bude nalazila i koliko trunk, trunka dobra. Što znači da srce ima govor. Što znači da je srce moralo reći la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Zato kažu islamski učenjaci da uvjerovanje ulazi dijelo srca, odnosno riječ srca. Druga stvar koja ulazi u vjerovanje jesu riječi jezika. A to je da čovjek mora izgovoriti kelime i šehadet. Da riječima potvrdi to što mu je u srcu. Riječima. Mora reći la ilahilu Allah, Muhammedu Rasulullah. Oto da. Nije dovoljno da čovjek ima samo to vjerovanje u srcu svome. svome. Nego daje progovori s tim, izgovori, jer kad bi čovjek u srcu bio ubijeđen u Allah, bio ubijeđen da je Muhammad s.a.v. poslanik, ali ne bude izgovorio to riječima, ništa mu to ne vredi kod Allah s.a.v. I kada je uzvišeni Allah azza wa jall, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbab wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum subhanahu wa ta'ala, recite, pazite dobro. Izgovarite qulu Riječ, mora riječ, biti riječ jezikom. Recite mi vjerujemo u Allaha i vjerujemo ono što se spušta nama i ono što je objavljeno i spušteno Ibrahimu a.s. i prijašnjim poslanicima poput Ismaila, Ishaaka i Jakuba i Potomaka. Njegovi LSB, "Wa ma utiya Musa wa Isa, yawna shu yabilo dato i alayhi salami Isa, wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim, yawna shu yabilo dato svim poslanicima od njihovog gospodara, wa la nufriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." I mi ne pravimo razliku među poslanicima i mi smo muslimani. Mi smo predani Allahu subhanahu Mi ne pravimo razliku između bilo kojeg poslanika jer koznegi rasam samo jednog poslanika znegirao je sve ne možeš prihvatiti Muhameda sallallahu alayhi wa sallam da znegiraš Isa alejhi salam ili Musa ili Ibrahima. kao što ne možeš isto tako prihvatiti i za alejhi salama da ne povjeruješ Muhamedu sallallahu alayhi wa sallam nevjerstvo u jednog poslanika znači nevjerstvo sve jeste to je naša vjera ali ovim kuranskim ajetom želimo reći draga moja braćijo i sestre da čovjek mora reći riječima kulu recite amanna, mi vjerujemo u Allah, mora čovjek izgovoriti. Bez izgovora, bez govora jezika, la ilaha illallah nema vjere, nema imana, nema vjerovanja. Zato mi kažemo da je ovo, ovo druga stvar, druga komponenta od koje se sastoji iman i koja ulazi u naše vjerovanje. treća stvar draga moje braće i, i sestre koja ulazi u vjerovanje iman jesu dijela srca mnoga su dijela srca koja vjernik posjeduje kod sebe kao što je recimo namjera, nijet, ili pak iskrenost ili ljubav, počinjenost, predanost Allahu, oslanjanje tevekul na Allaha, strah od Allaha, nada Allahu subhanahu wa taala, milost i tako dalje i tako dalje. To su dijela koja se nalaze u našim srcima. I mi to možemo osjetiti To su stvari koje ne možemo vidjeti jer nećete vidjeti ljubav da ide putem niti pak neka druga dijela srca jer to su dijela koja su abstraktna ali se nalaze u srcima i mi to osjećamo i mi to vrlo dobro znamo. Otuda ova dijela srca su veoma bitna stvar. Jer šta čovjeka razlikuje vjernika u odnosu na drugog vjernika? Šta njegovo dijelo razlikuje u odnosu na dijelo drugog vjernika koji radi isto to dijelo? Razlikuju ova dijela srca. Pa vidite čovjeka koji je iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala u svom obožavanju kako mu Allah azze wa jale da neke stvari koji ne da drugom vjerniku a isto i taj drugi vjernik obožaj Allaha subhanu wa ta'ala padao Allahu na seždu uči Kur'an Da je zakat, ide na hadž, ali ovome Allah primi njegovo djelo onome ne primi ovome odbije njegov hadž, a onome prihvati, oprosti mu grijehe i vrati se sa hađa kao na dan kada ga je majka rodila gdje je razlika isto je radio jedan i drugi i treći jeste isto su radili ali razlika je u ovim dijelima srca pa imate virnike čvrste kao stijena jaki u svom tevekulu oslanjeni na Allaha boje se Allaha plaču Allahu Subhanu wa ta'ala i straha a s druge strane nadaju se Allahuvoj milosti i oprostu na sunjem danu ina gube ina adu allahu milosti tako dalje tako dalje sesu toh diela srca <coughs> zato tira adni kujmi imamu usab i ulazi unashe viero vani kaja Allah subhanahu wa ta'ala innama almu'minuna allazine idha dhukirallahu wajilat qlubuhum wa idha tuliet alayhim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yetawakkelun Doista su vijenici oni koji kada se spomene ime Allaha subhanahu ve ta'ala njihova srca zatrepere. Njihova srca zatrepere. Njegovo se srce uzbudi i takvo srce se omekša, takvo srce pusti suzu. Šta je to što je učinilo da ovo oko zaplaće, a ono oko ne zaplaće, a jedno i drugo oko sluša i gleda u Kur'an a ovaj čovjek plače umiva se u suzama dok drugi pokraj njega daleko mu srce od Kur'ana sluša isto isto što i onaj pokraj njega ali nam može da zaplače gdje je razlika? razlika je u dijelima srca Ovo ovaj čovjek koji zaplače ima srce ima dijela srca dok onaj čovjek to nema. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže da ovako srce kad se spomene ime Allaha subhanahu wa ta'ala njegovo srce zatreperi. I kada im se uče i naši ajeti, kada im se uče ajeti Allaha subhanahu wa ta'ala njihov iman se povećava. I ovo je dokaz da se vjerovanje povećava, a nema ništa da se povećava da se ne snižava kao što je vjerovanje Ehli sunneta u al da se naš vjer, naše vjerovanje, naš iman povećava i da se snižava. Povećava se sa pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala i činjenjem dobrih djela, dok se snižava sa grješenjem i nepokornošću prema Allahu azze wa djel. Ono što želimo reći ovim kuranskim ajetom, i suri Elenfal jeste to draga moja braćo i sestre da naša srca imaju svoja dijela i da ta dijela srca ulaze u vjerovanje četvrta stvar četvrta komponenta koja ulazi u iman u um vjerovanje jeste dijelo jezika jezik ima svoje djela kao na primjer učenje Kur'ana, kad čovjek uči Kur'an to je ibadet jazyka kao na primjer takođe vrste zikrova kuj su propisani kao da kajemu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, la ilaha illa Allah vahdahu, la sharika, la lahul mulku wa lahulhamdu, wa hu ala kulli shayn qadir ili da kajemu neki drugi vidi istighfara, kao da kajemu istighfirullah da zatržimo prosto da Allah subhanahu wa ta'ala za da naredimo dobro našim riječima da kažemo svome diete ustani hajde obavi namaz to je zikr i to je ibadet to je dielo jezika i to je iman to spada i potpada u naše vjerovanje za to kaže Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu dhkru Allah dhikran kathira vasabbihuhu wa asilah Ovi koji vjerujete Spominite Allaha Sjećajte se Allaha Mnogo Spominite Allaha mnogo A zikr Allahu subhanahu wa ta'ala Biva jezikom Tako da je to djelo jezika I to potpada pod iman Obratimo pažnju kako Allah subhanu wa ta'ala doziva pristalice imana i sljedbenike vjerovanja, sljedbenike imana amenu, ovi koji vjerujete i nakon toga Allah subhanu wa ta'ala im naređuje da čine i badet jezikom da urade dijelo jezika koje potpada pod iman i oni su zbog tog imana odnosno zbog tog dijela jezika ušli pod iman i zaslužili su da ih Allah subhanahu wa ta'ala oslovi i da im se obrati sa sljedbenici imana ovi koji vjerujete peta stvar zadnja stvar peta komponenta koja ulazi pod iman jeste dijelovanskih organa jer mi imamo ruke imamo noge imamo vanski organa kojim činimo također ibadet Allah subhanahu wa ta'ala kao na primer kad padnemo Allahu na sejdu kad odemo na qiyam kasbu na qiyamu ili pak na ruku kad idemo hodamo u jamiu na namaz kad idemo da tražimo halal nafak u svojoj porodici, svojim nogama i svojim rukama, mi smo u ibadetu Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Jer čovjek koji izađe da traži halal obskrbu svojoj porodici, draga moja braća i sestre, njegov hod je ravan hodu borce na Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, putu. Pa ti koji se večeras otišao na jaciju, dok si išao na jaciju, dok si hodao svojim nogama, treba da znaš da si radio ibadeta Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Ti koji si otišao na hadž, prešao 5-6000 kilometara sa svojim nogama, umorivši svoje tijelo, treba da znaš da si bio u ibadatu Allahu subhanahu wa ta'ala na takav jedan nađin. Pa ako to znaš, to istoga treba da proizađi tvoje i tvoje vjerovanje da sve sva'ta djela koya činnish vanski morga anima jest ustvaribad djela koya Allah subhanu wa ta'ala voli zato kajah Allah subhanu wa ta'ala wa quumu lillahi qanitin ivi ustanita Allah oba vittazanji namaz Allah azza wa jal jest kajah Allah subhanu wa ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yemshuna al ardihuna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا kaže Allah subhanahu wa ta'ala opisujući svoje robove one koji hodaju po zemli skrušeno hevna polako hodaju smireno po zemli kad im se ovog brati ne znali se oni kažu salam vama mir وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا i oni koji provode noći svome gospodaru na seždi istojeći jeste, pogledajte čine ibadet obožavaju Allah subhanahu wa ta'ala savanskim organima savanskim dijelovima tijela čine seždu i kijam stojanja Allahu aze ođel. I to je dijelo koje Allah voli i to potpada i spada i to je dio našeg imana, naše vjere. Pa ako si zapamti ovi pet stvari, dragi moje brate i sestro, onda ćeš znati da svi ovih pet stvari spada u stvari, u iman, u tvoje vjerovanje. I od ovih pet stvari sastoji se tvoj iman Neki od tih dijela jesu uslov, pazite dobro, uslov za ispravnost svog vjerovanja, što znači ako ne bude tih dijela, ne bude odnosno tih komponenata, pazite, jedna od njih, neće biti nikako ispravan iman, džabeti vjerovanje, a neke od tih komponenata i neke od tih dijela, obratimo pažnju, ako se izgube ne odlazi iman potpuno što znači ostajiš vjernik ostajiš musliman ali si krnjav i manjkav vjernik faličan imaš nedostataka ali hoćemo li te izvesti iz islama, hoćemo li reći da nisi musliman ne zato obratimo pažnju, ne kao jesu uslov za ispravnost imana što znači ako i nema, nema ni vjere ode iman, ode vjera A neke od tih djela jesu samo stvari koje ne dopunjuju i upotpunjuju čovjeku u vjeru, ali ako ih nema, ako ih nema, onda ne možemo te izvesti iz islama, ne možemo reći da nemaš vjeri. Ne, ostoje iman, ostoje temelj imana. Ali to što si ti okrnio svoje vjerovanje, mi kažemo pa nije to pravi vjernik, ne radi to pravi vjernik. Ali je li izašao čovjek iz vjeri? Ili ostao bez imana? Ne. Nije, ostao je vjernik, vjernik. Zato divan je primjer koji trebamo spomenuti u ovoj prilici da bismo što bolje svatili ovu tematiku. Primjer vjerovanja kao primjer drveta koji ima svoj temelj. Šta je temelj? To je stablo. Korijen. I glavno ono stablo koje se izvija iznad zemlje. To je temelj i osnova imana. Eh, sada što stablo ima stubove, ima lišće, ima plodove i tako dalje, eh, pogledajte, to je ono što je rekao Allah u poslanih sallahu alaihi wa da se iman sastoji od sedamdeseti nekoliko dijelova. Pa, vidite čovjeka koji ima potpun iman, potpuno vjerovani. Stablo mu je čvrsto, korijen čvrst, stubovi, dobromu lišće, daje plodove i tako dalje. Ali, krnjav iman, jeste kao primjer čovjeka, vjernika, koji ima stub, on je vjernik, on je musliman. Obožda je Allah, subhanu wa ta'ala. Ali, možda ga je obio led, to njegovo stablo, narušio je, sa određenim grijesima, sa nepokornošću prema Allahu, nije izašao iz slava, on je musliman, on je u Allaha i njemu obećan džernet, ali je njegovo stablo, krnjavo. Možda su mu istruhli plodovi, Ri, liši mu je pokidano, pa možda mu je slomljena i grana i možda veliki istubovi sa strane, ali ostaje temelj, ostaje temelj, on je virnik. pa makar, pazimo dobro, makar činio i veliki grijeh o čemu ćemo kasnije malo govoriti pa makar pio alkohol pa makar činio blud pa makar jeo kamatu makar bilo šta radi od veliki grijeha ali njegovo vjerovanje u Allah wa je čvrsto i njegovo ubjeđenje po pitanju tih stvari je jasno da je to haram ali zbog strasti ili zbog šeitana ili zbog drugih stvari radi te određene stvari ostaje mu temelj imana A možda je njegovo vjerovanje na takav jedan način skršeno ledom i snijegom i obrušeno sa svih strana, ali ostao je temelj njegovog vjerovanja. Ne možemo ga zbog činjenja velikih griha izvesti iz ove osnove jer on je vjernik. On je vjernik, a da bismo ovo pitanje bolje shvatili i razumijeli, Inša Teala mi ćemo prokomentarisati neki, nekoliko hadjitha koji govori na ovu temu, da bismo imali potpunu sliku i da ne bismo pogrešno shvatili određena pitanja. Znači, draga moje braće i cijenje i sestre, postoji iman koji je obavezan, vađib, koji mora imati svaki vjernik, to je jedan minimum. I to je temelj. S druge strane, postoji stvari kojima mi nadopunjujemo to svoje vjerovanje. I ljudi se razlikuju po ovim stvarima. Tako ćemo vidjeti da nekada u tekstovima Kur'ana ili sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem dođe takva situacija da se negira vjerovanje. Ali moj, mi moramo imati na umu da se u nekim tim situacijama ne želi zanegirati osnova imana, što znači da ne izlazi čovjek iz vjeri, da imu nije Allah, pos. s.a. zanegirao njegovo vjerovanje, nego mu je zanegirao njegovu potpunu vjeru. Pazite, zanegirao mu je potpunu vjeru, što znači da je to vjernik u osnovi, ali je manjkavog imana, što bismo mi rekli, nije pravi vjernik, nije pravi musliman. On jeste musliman, ali nije pravi musliman. Jer pravi musliman ne može lagati. Ne može krasti. Ne može činiti blud. Ne može piti alkohol. Ali ako bi te stvari uradio, a on je musliman, de, pazite, je li izašao potpuno iz vjerije da kažemo da je to je, taj čovjek nevjernik, da kažemo da mu nije dozvoljeno i tako itd. Ne, ne možemo na takav jedan način reći, jer on ostaje kao vjernik u osnovi, dok ne bi došao se nekom stvari koja ga potpuno izvodi iz islama, to su dijela kufra. Za ćemo navesti haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u ovome kontekstu. Kontekstu. Odebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu koji kaže da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao La jezni zani, hajine jezni wa hua mu'min. Ne može počiniti čovjek vjernik, pazite, bludnik, ne može počiniti blud, a da u momentu dok on to učini, da bude vjernik. Jeli se ovdje zanegirala vjera čovjeku, što znači da je izašao iz Islama? Ne, nije mu se zanegirala vjera na taj način, nego mu se zanegirala potpuna vjera, što znači da je to vjernik, ali je vjernik krnjavog imana. I u velikoj opasnosti, jer Sa harama i grija na ovakav jedan način nije isključeno da nećemo Allah subhanahu wa ta'ala na kraju oduzeti i vjeru, da neću rati neke stvari koje će ga izvesti iz vjeri. Jer učenjaci kažu da su grijesi, da je griješenje sredstvo i puto kufra. Jer nećete bi šeitan reći odmah učiniti kufr Allahu. Jer zna kada bi ti to rekao i kada bi te poveo tim putem da imaš kod sebe dovoljno vjere da neći što uraditi. Ali zato Allah subhanu wa ta'ala zabranilo slijedjenje stope korak po korak šeitanovi. Jer šeitan korak po korak, mic po mic i na kraju čovjek ostane bez vjere Allah, I ne može se desiti da čovjek pije alkohol, da u momentu dok pije alkohol je on vjernik. Ili izašao čovjek koji pije alkohol iz vjere Islama, a vjeruje da je alkohol haram i zna da će odgovarati pred Allahom i svjestan te gobe i griješenja koji čini pred Allahom a izveđer, ali je tu pije alkohol. Ne, nije izašao iz vjere, nije iz Islama, Ali, poslanik svala Allahu alaihi wasalamu negira potpun iman jer tu ne može pravi vjernik graditi, Ne može to pravi vjernik činiti. Draga moja braćo i sestre, i kako može takav čovjek biti siguran da neće ostaviti vjeru? Kako čovjek koji pije alkohol, kako će stati na namaz, kako može klaniti prit vakate namaza u osnovi ne može se desiti da čovjek koji krade dok, u momentu dok krade da je vjernik ali ovdje mu Allah subhanahu wa ta'ala ne gira potpuno vjerovanje a ne negiramo u potpunosti iman pazite dobro što znači da on ostaje vjernik ostaje musliman ali nije pravi nije pravi vjernik Kaže Ibni Abdul Ber Rahmetullahi aleyh Nakon što spomenu ovaj hadith O debu Hureyre radi Allahu ta'ala Anhu Pazite šta kaže U ovome hadithu Allahu poslanih sallahu aleyhi ve sellem Je Želio reći Da ovaj čovjek nije potpunog vjerovanja A nije Allah subhanahu wa ta'ala Nije Allah poslanih sallahu aleyhi ve sellem Zanegirao njemu vjeru Nije ga isbacio Allahu sellem iz vjere islama i imana zato što je stav celokupni islamski učeniaka ijma da bludnik koji umri pazite ili kradljivac ili pijanica a naslijeduje ga njegova porodica niko od islamskih učeniaka nije zabranio da vjernici koji ostanu iza umrlog pijanice ili umrlog bludničara ili umrlog kradljivca da ga ne mogu naslijediti. A s druge strane, iđma je umeta da vjernik ne može naslijediti nevjernika. Pazite, ne može vjernik naslijediti nevjernika. Što znači da je pijanica bio nevjernik, ne bi bilo dozvoljeno da ga njegova djeca naslijedi vjernici. Što znači pijanica koji umre On je vjernik. Klanja mu se dženaza, ukopava se u greblje muslimana i njegova djeca ga nasljeđaju. Jer je iđma umeta po ovome pitanju. Zato je veoma bitna stvar da se svati ovo pitanje, draga moja braću i sestre. Ali, taj čovjek je u pasnosti. Taj čovjek je pod prijetnjom. Taj čovjek je u velikoj opasnosti od kazni Allah subhanahu wa ta'ala i kako može biti siguran da mu Allah neće uzeti vjeru zbog toga što radi određene grijehe koji mogu, mogu biti sredstvo do kufra jer s druge strane hajde braću moja draga i cijenjene sestre koji to čovjek može počiniti blud kako nakon toga da stane na namaz pred Allahu subhanahu wa ta'ala Kako čovjek koji ih drži i flašu u ruci može doći i stati pred Allah subhanu wa ta'ala na namaz. Kako može ustati na sabah i tako dalje i tako dalje. Ali na ovakav način vidimo vjerovanje ahli sunnata u al da počini od velikog grijeha koji vjeruje da je to veliki grijeh i da će biti odgovoran pred Allahom i zna da je to haram i tako dalje i tako dalje. Taj čovjek zbog toga što čini taj grijeh ne izlazi iz vjere Islama i on kod sebe ima osnovu imana. A, s druge strane, njegovo vjerovanje krnjavo i manjkavo shodno veličini samoga grijeha. A Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Ja ti, jalilu, ja abu,